Öt. Csak néhány órát aludtam azon az éjszakán, mondta Schwarz. Nagyon fáradt voltam, mégis sokszor felébredtem. Kintről az éjszaka be akart nyomulni a kis szobába, amelyben feküdtünk. Neszeket véltem hallani, és ha másodpercekre el is aludtam, félálomban szökésben voltam, és felriadtam. Helen csak egyszer ébredt fel. Nem tudsz aludni? kérdezte a sötétben. Nem, nem is számítottam rá. Lámpát gyújtott. Az ablakból eltűntek az árnyak. Mindent nem kívánhat az ember, mondtam. Az álmaimnak nem tudok parancsolni. Van még bor? Van elég. Az ilyesmiben a családom megbízható. Mióta iszol te bort? Amióta Franciaországban élek. Jó, mondta. Értesz is valamit hozzá? Nem sokat, és főleg csak az olcsó vörös borokhoz. Helen felkelt, és kiment a konyhába. Két palackkal, meg egy dugóhúzóval tért vissza. Dicső fűrerünk módosította a régi bortörvényt, mondta. Régebben a természetes borokhoz nem volt szabad cukrot tenni, most még az erjedést is szabad megszakítani. Látta, hogy értetlen arcot vágok. Így teszik a rossz évjáratokban édesebbé a savanyú borokat, magyarázta és nevetett. A felsőbbrendű faj svindlie, hogy növelje a kivitelt és devizához jusson. Ide adta a két üveget meg a dugóhúzót. Felbontottam egy palack mózelit. Helen hozott két karcsú poharat. Hol barnultál le ennyire? Kérdeztem. Márciusban a hegyekben voltam, síeltem. Mesztelenül? Nem, de napozni lehet mesztelenül. Mióta síjelsz? Amióta megtanított rá valaki. Felelte és kihívó pillantást vetett rám. Jó, bizonyára nagyon egészséges. Megtöltöttem az egyik poharat és odaadtam neki. A bor fűszeresebben illatozott, mint a burgundi borok. Nem ittam ilyet, amióta elhagytam Németországot. Nem is vagy rá kíváncsi, hogy kitanított meg? kérdezte Helen. Nem. Meglepődve nézett rám. Régebben valószínűleg egész éjszaka erről faggattam volna. Most semmi sem volt érdektelenebb. Ismét ott volt az este súlytalan valószínűtlensége. Megváltoztál, mondta. Az este kétszer is azt mondtad, hogy nem változtam meg. Feleltem. Az egyik épp oly fontos, mint a másik. Kezében tartotta a poharat. Nem ivott. Talán azt szeretném, ha nem változtál volna meg. Ittam. Hogy könnyebben összetörj? Régebben összetörtelek? Nem tudom, nem hiszem. Nagyon sok idő telt el azóta. Ha visszagondolok rá, milyen voltam, akkor nem is tudom, miért nem próbáltad meg. Próbálni mindig próbál az ember. Te ezt nem tudod? Nem, mondtam, de most figyelmeztetést kaptam. A jó. valószínűleg nem szakították meg az erjedését. Mint a te esetedben? Helen, mondtam, te nem csak nagyon izgató vagy, hanem komikus is. És ez a rendkívül ritka és ingerlő kombináció. Ne légy olyan biztos felelte bosszusan, és a borral még mindig a kezében leült az átszélére. Nem vagyok biztos. De a legnagyobb bizonytalanság is, ha nem a halálhoz vezet, elvezethet egy olyan bizonyossághoz, amelyet nem rendít meg semmi. Mondtam nevetve. Ezek nagy szavak, de csak a golyó lét egyszerű tapasztalatát jelentik. Mi az a golyó lét? Az enyém, az olyan emberé, aki sehol sem maradhat meg, akinek sohasem szabad letelepednie, mindig gurulnia kell. Az emigráns léte, az indiai kolduló szerzetes léte, a moderne ember léte. Egyébként sokkal több az emigráns, mint hinné az ember. Az olyan is, aki sohasem mozdul ki a helyéről. Ez nagyon jól hangzik, mondta Helen. Jobban, mint a kispolgári stagnálás. Bólintottam. Más szavakkal is le lehet írni, akkor nem hangzik olyan jól. De képzelőerőnk erőnk hál' Istennek, nem túl nagy. Különben hadi önkéntes is sokkal kevesebb akadna. A stagnálásnál minden jobb, mondta Helen, és kiítta a poharát. Elnéztem, miközben ívott. Milyen fiatal gondoltam, Fiatal, tapasztalatlan, durcás, szeretetre értemes, veszedelmes és balga. Nem tud semmit. Még azt sem, hogy a kispolgári stagnálás erkölcsi állapot nem földrajzi. Szeretnél visszatérni a kispolgári állapotba? Nem hiszem, hogy tudnék térni. A hazám akaratom ellenére világpolgárt csinált belőlem. Most már kénytelen vagyok az maradni. Visszatérni sohasem lehet. Egy emberhez sem? Egy emberhez sem, mondtam. Különben földünk élete is golyó lét. A föld a nap emigránsa. Visszatérni sohasem lehet, vagy összetörik az ember. Hála Istennek! Helen elém tartotta a poharát. Sohasem akartál visszatérni? Mindig, feleltem. Soha se követem az elméleteimet. Ez kétszeres vonzerőt kölcsönöz nekik. Helen nevetett. Ez az egész nem igaz. Persze, hogy nem. Ez csak egy vékony kapókháló, amelyel más valamit próbálok eltakarni. Mit? Valamit, amire nincs szó. Valamit, ami csak éjszaka fordul elő. Nem feleltem. Nyugodtan ültem az ágyban. Az időszele már nem fújt. Már nem zúgott a fülemben. Az volt az érzésem, mintha egy repülőgépről egy léggömb kosarába kerültem volna. Még mindig lebegtem és repültem, de a motorok lármája elnémult. – Mi a neved most? – kérdezte Helen. – József Schwarz. Töprengett egy pillanatig. Akkor most nekem is Svarc a nevem? Kénytelen voltam mosolyogni. Nem, Helen. Ez csak egy véletlen név. Az, akitől kaptam, már maga is örökölte. Egy távoli, halott József Svarc él tovább bennem már a harmadik generációban. Akár a bolygó zsidó. Egy idegen, halott szelleműs. Nem is ismered? Nem. Más embernek érzed magad, amióta más neved van? Igen, mondtam, mert hozzá tartozik egy darab papír, egy útlevél. Még akkor is, ha az útlevél hamis? Nevettem. Egy másik világból való kérdés volt. Hogy egy útlevél mennyire valódi vagy mennyire hamis a rendőrtől függött, aki ellenőrizte. Erre egy filozófiai példázatot lehetne építeni, mondtam. Azzal kellene kezdeni, hogy megvizsgáljuk, mi is egy név. Véletlen vagy azonosítás? Egy név az egy név, válaszolta Helen hirtelen vacosan. Én az enyémet megvédelmeztem. A tiéd volt. És te most azzal jössz, hogy egy másikat találtál valahol. Ajándékba kaptam, mondtam. Ez volt számomra a legdrágább ajándék a világon. Örömmel viselem. A jóságot jelenti számomra, az emberséget. Ha egyszer kételkednem kellene, emlékeztetni fog rá, hogy a jóság nem halt meg. Mire emlékeztett téged a tiéd? Egy porosz katonákból és vadászokból álló nemzetségre, amelynek a világképét rókák, farkasok és pávák alkotják. Nem a családom nevéről beszéltem. Felelte Helen, a lábujján egyensúlyozva a papucsát. Még a te neved viselem. A korábbit, Svarc úr. Felbontottam a második üvegbort. Mesélte valaki nekem, hogy Indonéziában bevett szokás időnként nevet változtatni. Ha valaki megunja a személyiségét, másra cseréli, új nevet vesz fel és új életet kezd. Nem rossz ötlet. Te új életet kezdtél? Ma, mondtam. Lecsúsztatta a papucsot a padlóra. Egy új életbe semmit sem visz magával az ember. Egy vízhangot, mondtam. Emléket nem. A vízhang az. Emlék, amely már nem fáj és nem kelt szégyenérzetet. – Mintha filmet látna az ember? – kérdezte Helen. Ránéztem. Olyan volt az arc kifejezése, mintha a következő pillanatban a fejemhez akarná vágni a poharát. Kivettem a kezéből és megtöltöttem a második üvegből. – Ez milyen bor? – kérdeztem. – Schloss Reinhardtshausener, kiváló rajna melléki bor – nem szakították meg az erjedését, változatlan maradt a karaktere, nem csináltak belőle fálcibort. Vagyis nem emigráns, mondtam. Nem színét változtató kaméleon, nem olyan, mint az az ember, aki kivonja magát a felelőssége alól. Úristen Helen, mondtam, csak nem a kispolgári szárnyait hallom suhogni. Hát nem menekülni akartál a kispolgáris tagnálásból? Olyasmiket mondats velem, amiket eszemágában sincs mondani, felelte haragosan. Miről beszélünk mi itt, és minek? Az első éjszakán. Miért nem csókolózunk, vagy gyűlölködünk? Csókolózunk és gyűlölködünk. Ezek szavak. Honnan van ennyi szavad? Helyén való, hogy így ülünk itt, és ilyeneket beszélünk. Nem tudom, mi helyén való. De hát honnan van ennyi szavad? Olyan sokat beszélgettél oda át? Olyan sok beszélgető partnered volt? Nem, mondtam. Olyan kevés. Ezért dőlnek most belőlem a szavak, mint alma a kosárból. Engem épp úgy meglep a dolog, mint téged. Igaz ez? Igen, Helen, igaz. Hát nem látod, miről van szó? Nem tudnád egyszerűbben megmondani? A fejemet rázta. Miért nem? Mert félek a megállapításoktól, és félek a szavaktól, amelyek megállapítanak valamit. Lehet, hogy te ezt nem hiszed, de így van. Ehhez járul még a névtelen veszélytől való félelem, a veszélytől, amely valahol odakint settenkedik az utcákon, amelyre nem akarok gondolni, és amelyről nem akarok beszélni, mert valami ostoba babona él bennem, hogy a veszély addig nem létezik, amíg nem veszem tudomásul. Ezért folytatunk ilyen mellékutakon járó beszélgetést, mintha ezáltal megszűnne az idő akár egy elszakadt filmen. Hirtelen megáll minden úgy, hogy nem történhetik semmi. Ez számomra túlságosan bonyolult. Számomra is. Nem elég, hogy itt vagyok nálad, Hogy még érsz, És hogy engem még nem fogtak el ismét. Ezért jöttél? Nem feleltem. Úgy ült ott, mint egy filigrán amazon, Mesztelenül egy pohár borral a kezében, Követelőzve, kitérést nem engedve, Alattomosan és merészen, és én rájöttem, hogy korábban semmit sem tudtam róla. Nem értettem, hogy bírta ki annak idején mellettem, és úgy éreztem magam, mint aki azt hitte, hogy egy szelíd bárány van a birtokában, és úgy kell róla gondoskodnia, ahogy egy szelíd bárányról szokás, és egyszerre csak felfedezi, hogy egy fiatal puma van a keze alatt, amelynek semmi érzéke a nyakába kötött kék szalagok meg a puha kefék iránt, hanem nagyon is képes a simogató kézbe belemarni. Veszedelmes talajon találtam magam. Miként bizonyára el tudja képzelni az első éjszakán az történt, ami előre látható volt, a legprimitívebb módon csődött mondtam. Előre sejtettem, hogy így lesz, és talán azért is következett be, mert számítottam rá. Tény, hogy impotens voltam, de mivel számítottam rá, szerencsére nem követtem el azokat a kétségbeesett kísérleteket, amelyeket ilyen esetekben szokás. Az ember még ilyenkor is megpróbálhat fölényes lenni és magyarázkodni, hogy az ilyesmi ellen csak az istálló fiúk immunisak, és a nők színlelhetik azt, hogy megértik a dolgot, és megpróbálhatják kínos anyáskodással vigasztalni a kétségbeesett férfit, de a dolog akkor is szégyenletes marad és minden pátosz borzasztóan nevetségesen hat. Mivel nem álltam elő a szokásos magyarázkodások egyikével sem, Helen zavarba jött és támadott. Képtelen volt megérteni, miért nem teszem a maga mévá, és sértve érezte magát. Megmondhattam volna neki egyszerűen az igazságot, de nem voltam elég nyugodt hozzá. Meg aztán két igazság is van – egy, amelyel az ember kiszolgáltatja magát, és egy másik stratégiai, amelyel nem szolgáltat ki semmit. Az öt év alatt megtanultam, hogy ha az ember kiszolgáltatja magát, nem szabad csodálkoznia, ha rálőnek. Az én helyzetemben lévő emberek babonások lettek, mondtam Helennek. Azt hiszik, ha egyenesen kimondanak vagy tesznek valamit, az ellenkezője fog történni, ezért elővigyázatosak a szavakkal is. Micsoda esztelenség? Elnevettem magam. Már rég lemondtam arról, hogy higgyek a józan észben, különben megkeseredtem volna, mint a vattitrom. Remélem nem terjedt túl messze a babonád. Csak annyira helen, mondtam nagyon nyugodtan, hogy azt hiszem, ha azt mondanám neked, hogy minden mértéken felül szeretlek, számíthatnék rá, hogy a következő percben felhangzik az ajtón a gestapó dörömbölése. Egy pillanatra mozdulatlannál dermett, mint az állat, ha szokatlan neszt Aztán lassan felén fordította az arcát. Csodálatos volt, hogy mennyire megváltozott. Valóban ez az oka? kérdezte halkan. Csak az egyik, feleltem. Hogyan várhatod el, hogy rend legyen a gondolataimban, mikor egy vigasztalan pokolból egyenesen egy veszedelmes paradicsomba sodróttam? Sokszor elgondolkoztam rajta, milyen lenne, ha visszajönnél, mondta egy idő múlva. Egészen másnak képzeltem. Óvakodtam megkérdezni, milyen volt az a más. A szerelemben az ember mindig túl sokat kérdez, és ha elkezdi valóban tudni akarni a feleletet, a szerelem hamarosan elmúlik. A valóság mindig más, mondtam. Hála Istennek! Elmosolyodott. Sohasem más, József. csak másnak látszik. Van még bor? Megkerülte az ágyat, mint egy táncos nő, letette a poharát maga mellé a földre, és nyújtózott egyet. Barna volt egy idegen naptól, és mesztelenségében gondtalan, amilyen csak az a nő lehet, aki nem csak maga tudja, hogy kíválatos, hanem sokszor mondták is neki. Mikor kell elmennem? kérdeztem. A lány nem holnap jön vissza. Holnap után? Helen bólintott. Egyszerű, ma szombat van. Az egész hétvégére szabadságot adtam neki. Hétfőn délben jön vissza. Szeretője van, egy rendőr, feleséggel és két gyerekkel. Rám félig lehunyt szemhéja alól. Boldog volt. Az utcáról menetelés és énekszó hallatszott. – Mi ez? – kérdeztem. – Katonák vagy Hitlerjugend? – Németországban mindig masírozik valahol valamilyen csapat. Felkeltem és kilestem a függönyök közt egy résen. Egy Hitlerjugend szakasz volt. Fura, hogy te ennyire előtt a családottól. Nyilván a francia nagyanyám miatt adta meg a magyarázatot Helen. Az egyik nagyanyám francia. Titkoljuk, mintha zsidó lenne. Ásított és nyújtózott egyet. Hirtelen egészen szemtelen lett, mintha már hetek óta ismét együtt éltünk volna, és mintha kívülről sem fenyegetett volna már semmiféle veszély. Eddig mind a ketten lehetőleg kerültük, hogy erről beszéljünk. Helen eddig számüzetésben való életem felől sem érdeklődött. Nem tudtam, hogy átlát rajtam, és közben már elhatározásra jutott. Nem akarsz még aludni? kérdezte. Éjfél után egy óra volt. Lefeküdtem. Nem hagyhatnánk égve egy lámpát? kérdeztem. Úgy jobban tudnék aludni, még nem szoktam hozzá a német sötétséghez. Gyors pillantást vetett rám. Ha akarod, hagyj égve valamennyit, drágám. Sorosan egymás mellett feküdtünk. Már alig emlékeztem, Hogy hajdan minden éjjel Egy ágyban egymással aludtunk. Olyan volt, mint egy halvány árnyék, Egy színtelen emlék. Helen ott volt mellettem, De teljesen másként, Valami különösen idegen meghitségben, Még mindig csak a névtelent Ismertem fel rajta, A lélegzetét, a hajának az illatát, de leginkább a bőrét, mindazt, amit oly hosszú időre elvesztettem, és ami még mindig nem tért vissza igazán, de mégis ott volt már, okosabban Helen agyánál. Egy szeretett ember bőrének a vigasztalása, mennyivel okosabb és mennyivel kifejezőbb a bőr, mint a száj a maga hazugságaival. Sokáig feküdtem ébren ezen az éjszakán, a karjaimban tartottam Helent, és néztem a lámpát meg a félhomályos szobát, amelyet ismertem is, meg nem is, és végül is nem tettem fel magamnak több kérdést. Helen még egyszer felébredt. Sok nőd volt Franciaországban, mormolta, de nem nyitotta ki a szemét. Nem több a kelleténél feleltem, és olyan, mint te, egy sem. Sóhajtott, és meg akart fordulni, de mielőtt még megfordulhatott volna, ismét erőt vett rajta az álmosság. Visszahanyatlott. Lassan engem is elnyomott az álmosság, de az álmok elmaradtak. Eltöltött a csend és helen lélegzése és mikor reggel felé felébredtem, már nem volt köztünk semmi, ami elválasztott. A maga tettem, és ő készségesen odaadta magát, és úgy zuhantunk vissza az álomba, mint egy felhőbe, amelyben fényesség volt, és nem volt többé sötét.